Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum al warahmatullahi <coughs> wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum qiyamah wabarakatuh. Wassalamualaikum <coughs> Ahibati ya wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maghdisi Rahimahullahu ta'ala Dalam bab Fadha'ilus Sahabah Mengulang tentang topik ini bahawa Pembicaraan Nahwa Pembicaraan seputar Hak sahabat Merupakan Aslun Min Ushul al-Syariah atau Aslun min Ushul Sunnah membahas membicarakan menjelaskan tentang bagaimana sikap kita terhadap sahabat adalah termasuk bagian dari perkara yang prinsip dalam syariat atau prinsip dalam keimanan Kenapa tidak? Karena di sana Barakahul Fikum ada pihak-pihak yang terang-terangan membenci sahabat Rasul. Padahal Nabi mengatakan Lata Subu Ashabi sampai mendigakalkan dan menekankan hal itu. Kalian jangan mengkritisi. Kalian jangan mencela Kalian jangan Memberikan statement Yang jelek Walaupun hanya sepatah kata Seputar sahabatku Demikian pula Barakawakikum Kita pun mengenal Bahawa Sahabat Rekomendasi Oleh Al-Quran dan Sunnah Secara global Allah Azza wa Jal menyebutkan Radiyallahu anhum wa radu'an Allah ridha kepada Mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Bahkan Nabi menjadikan tolak ukur Tingkat Keimanan seseorang Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan alamatul iman, tanda yang menunjukkan bahawa pada seorang itu benar, lurus keimanannya, ialah apa? Hubbul ansar, dia cinta dan mencintai orang-orang ansar. Wa alamatun nifaq. Tanda yang menunjukkan bahawa pada seorang itu ada Kemunafikan adalah Bu'udul Ansar Bencinya, tidak sukanya seorang kepada Ansar Lalu bagaimana dengan pihak-pihak yang sampai tingkatan mengkafirkan Karenanya para ulama mengeluarkan Dari daerah Islam Dari kalangan Syiah Rafiwa Bahawa mereka bukanlah kau muslimin. Dan ajaran mereka juga bukan ajaran Islam. Karena kebencian mereka itu sampai pada tingkatan mengkafirkan para sahabat. Ahibatifillah. Barakalafikum. Sebab itu tidaklah satu kitab. Yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlu Sunnah, kecuali pembicaraan masalah sahabat diangkat. Pembicaraan masalah apa? Sahabat diangkat. Kalau mengikuti kemauan kita, loh mereka kan manusia kan begitu ya. Ada salahnya, ada kekurangannya. Jawabannya naam iya, mereka manusia. Jangankan sahabat para Nabi, para Rasul juga manusia. Kalau tolak ukurnya kita hanya melihat sisi pandang bahawa mereka manusia, Allah Allah yolaekhuah sehingga masalah ini masalah yang sensitif, bermakna hati-hati dalam bersikap. Ima seorang dikeluarkan dari daerah halus sunnah atau naudzubillah kalau kemudian dia pun dengan prinsipnya keluar dari Islam keluar dari Islam telah kita singgung tentang afdaluha ula yang paling mulia dari kalangan para sahabat Al-Arba'ah Yang Nabi SAW isyaratkan Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasili Adalah Abu Bakar As-Siddiq Afdalu haula Al-Arba'ah Abu Bakar As-Siddiq Suma Umar, Suma Uthman, Suma Ali Lihadithi Ibnu Umar Radiyallahu Anhumah Kuna nukhayyar Bainan nas Fi zamanin nabi Sallallahu alaihi wasallam Kata Abdullah bin Umar Waktu itu kami memilih Memberikan Pilihan Di antara manusia Yang paling Mulia itu siapa Dan Hal itu kami lakukan Di zaman nabi ada. Artinya apa? Di bawah bimbingan Rasulullah kan begitu. Mereka memilih siapa yang paling afdol. Itu dalam kondisi Nabi ada. Kala kanukhayyar abu Bakrin, Summa Umar, Ibn Khattab, Summa Uthman, Ibn Affan Kami memilih. Yang pertama yang paling afdal dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Rawahul Bukhari Wali Abi Dawud kunna naqul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kami waktu itu punya pendapat. Kami waktu itu berkata yaitu ada satu kesepakatan dari kami. Dalam kondisi Nabi masih hidup afdalu ummati atau ummatin nabi sallallahu alaihi orang yang paling utama dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, Umar, Tsumma Utsman. Wa zaddah At-Tabrani fi riwayatin fa yasma'u dhalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruh. Kata Imam At-Tabrani Pernyataan kami tadi didengar oleh Nabi dan Nabi tidak mengikari dan itulah yang disebut dalam ilmu hadis dengan apa? apa disebut dengan sunnah taqririyah sebuah sunnah yang bentuknya ucapan dan kenyataannya ataupun Keabsahannya itu adalah disetujui Nabi menyetujuinya walaupun Nabi tidak berkata tetapi Nabi menyetujui bermakna tidak mengingkari hal tersebut. Waahakuhum bil qila fa badan Nabi saw Abu Bakar dan tentunya mereka memilih itu bukan hanya sekedar oh kamu itu yang paling bagus kamu yang paling baik kamu yang paling mulia tetapi tidak berhenti di situ. Salah satu hal yang menjadi penentu tatkala mereka memilih bahwa Abu Bakar itu orang yang paling mulia, tentunya juga yang paling berhak dari mereka itu untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan pemimpin umat Islam dan dari empat Tadi yang paling berhak adalah Abu Bakar As-Sedih. Kaum syiah tidak setuju. Kaum syiah mengatakan bahawa terjadi apa? Penyerobotan. Terjadi pengambil alihan. Yang harusnya haknya jatuh kepada Ali. Diserobot oleh sahabat-sahabat yang lain. Sabarakalafikum tentunya... Hal ini merupakan racun dan bukan satu keyakinan yang benar. Ini merupakan kebencian yang tidak hanya sekedar kebencian yang sifatnya tendesius ataupun hal-hal yang sifatnya karena sakit hati tidak tetapi membawa kepada keyakinan yang dengannya barakallahu para ulama mengeluarkan kaum Syiah dari Islam. Apakah bil khilafah ba'da Nabi sallallahu Abu Bakar radhiyallahu anhu? Di annahu wa asbaqahum ila islam karena beliau yang paling afdal, yang paling duluan masuk Islam Wali An-nabiya Shallallahu Anhi Salam Kadhamahu Fi Sallah juga diantara hal yang membuktikan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahawa Nabi waktu sakit memerintahkan Aisyah muru Abubakrin An-Nuusaliyah bin nas. Kata Nabi perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat. Aisyah tidak langsung yaitu kemudian bangga ayah saya itu keluarga saya tidak tetapi mur Umar atau Umar ya Rasulullah Umar ya Rasulullah beliau mengusulkan kata Nabi muru Abu Bakrin perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat kemudian ketika salat sudah berlangsung maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mulai membaik dipapah dalam keadaan tidak mampu membawa kedua kakinya bermakna tidak bisa berjalan seperti biasa dipapah oleh Abbas bin Abdul Muttalib demikian pula oleh Ali untuk menuju salat. Fa jaa'a rasul fa jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janbi Abi Bakr. Ketika berlangsung salat maka Nabi datang dan beliau duduk memposisikan Abu Bakar di sebelah kanan dan beliau di sebelah kiri. Ubahnya sebagaimana ketika Seorang sholat Hanya berdua Seorang imam Dan makmum jika makmumnya Sendirian maka posisi Yang sahih Adalah makmum berada Di sebelah kanannya imam Kemudian Barakulahikum berlangsunglah sholat Posisi nabi duduk Tetapi para sahabat Dibiarkan Nabi berdiri. Dikatakan oleh para ulama penggabungan hadis tersebut dengan hadis Abi Hurairah. Joilal Imam liutam nabeh. Imam itu dijadikan, diposisikan sebagai Imam untuk diikuti. Diikuti tentang kalau membaca Allahu akbar segera kita membacanya bermakna takbirnya. Kalau Imam Posisi berdiri kita segera menyusul. Kalau imam dalam kondisi ruku segera kita menyusulnya. Dan seterusnya. Fa'idha salla ka'iman fasallu qiyama kata Nabi. Dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Kalau kamu dapati imammu dalam kondisi berdiri. Solatlah kalian dengan cara berdiri. Fa'idha salla jadisan fasallu ku'udan ajma'in tetapi kalau kamu dapati imammu sholat dalam kondisi berduduk maka duduklah kalian semua duduklah kalian semua dikatakan oleh ahlu ilmi secara bahir terjadi pertentangan antara hadis Aisyah dengan hadis Abi Hurairah di mana pada hadis Aisyah Nabi mengimami para sahabatnya kondisi beliau sakit duduk tetapi para sahabat berdiri Sementara itu prakteknya, itu perbuatan beliau, di hadit lain dalam sabda beliau, imam dijadikan imam untuk diikuti, kalau dia berdiri berdirilah kalian, kalau dia duduk maka duduklah kalian, seolah-olah terjadi pertentangan, digabung oleh para ulama dalam bab ini tidak ada pertentangan sama sekali, lihat. Bahwa sesungguhnya sesuatu itu kalau dikembalikan kepada halul ilmi Akan ada solusi Tidak ada bentuk Yaitu salah satu hadis dikatakan terpengkelai Salah satu hadis harus dikalahkan Tetapi penggabungannya bahwa yang memulai Solat pada hadis Aisyah Ialah keimaman awal adalah Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi beliau sehat dengan berdiri. Dan Nabi menyusul. Mengambil alih. Sebagai posisi imam. Dan Abu Bakar mengikuti solatnya Nabi. Dan semua kaum muslimin di belakangnya. Mengikuti solatnya Abu Bakar. Dikatakan bahawa. Barakawafikum. Karena permulaan solat. Dimulai dengan berdiri. Dan seandainya kemudian imam. Ada sesuatu. Yang dengannya dia tidak mampu berdiri. Dengan duduk. Maka. Di situ para makmum tidak diwajibkan untuk duduk tetapi berdiri karena pengawalnya berdiri. Mengawalnya dengan apa? Berdiri. Sebagai contoh, seorang imam mengimami sholat. Lalu dalam rokat berikutnya, rokat kedua, rokat ketiga, ada sesuatu yang membuat dia tidak mampu berdiri dan duduklah maka dalam kondisi ini para makmum hendaknya tetap berdiri dan tidak ikut duduk sebagaimana duduknya imam begitulah penggabungan yang disebutkan oleh para udama dan dikedepankannya Abu Bakar dalam mengimami salat bukan semata-mata karena fikihnya demikian pula karena ketakwaannya tetapi isyarat juga tentang kepemimpinan juga isyarat kepada kepemimpinan, kepemimpinan bawah khilafah yang pertama kali dan yang berhak adalah Abu Bakar As Siddiq. Wali An Nasyhabataradiallahu anhum ajma'u ala takdimi wamubayyatihi demikian pula sahabat pun sepakat dalam hal. Mengedepankan Abu Bakar As Siddiq, demikian pula membayar beliau. Walayyajima'uhumullahu ala badalatin dan demikian pula Allah tidak mengumpulkan mereka bermakna Allah tidak menghendaki mereka bersepakat di atas kesesatan. Kemudian sumah Umar setelahnya Umar radiallahu li'anhu afbal as sahabah baga Abu Bakrin walai'an Abu Bakr ahida bil ilai demikian pula karena Abu Bakar menunjuknya summa usman radhiyallahu demikian pula setelahnya umma usman di fadlihi wa taqdimi ahli syura lahu wa hum fi hadzal bayt mereka itu adalah orang-orang yang tersebut dalam potongan bait syair yang berikut qala barakallahu fikum Ali wa Uthman Atau Ali wa Uthman Wa Sa'ad wa Talha Zubair Mereka-mereka adalah orang-orang yang kemudian disebutkan Tersebut dalam syair berikut Ialah Ali kemudian Uthman Sa'ad kemudian Talha Zubair dan zuauf yaitu Abdurrahman bin Auf rijalus syura rijalu al-masyura yaitu mereka-mereka yang bermusyawarah bermusyawarah menyepakati Bahawa yang paling utama dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar kemudian Uthman atau Umar kemudian Uthman Walasumma Ali radhiyallahu anhu lifadlihi wa ijma'i ahli asrihi alaih. Kemudian selahnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena sepakat di masa itu umat memilihnya. Wahawla al-arba'ah humul khulafa al-rasidun. Al-mahdiun al-ladhina fihim al-nabiyyus sallallahu alaihi wasallam. Alaikum Mishnahati wa wajib. wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk yang terbimbing dan peganglah kuat-kuat Walaupun harus dengan cara menggigit dengan gigi geraham. Wa wal khilafatu ba'di thalasuna sanah. Kemudian juga Nabi menyebutkan. Kekhilafahan. Setelah sepeninggalku itu akan berjalan selama 30 tahun. Kekhilafahan itu akan berlangsung selama 30 tahun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wa ternidhi al albani rahimahullah wa isnaduhu hasan fakana akhiruha khilafatu ala hadha qala muallif wa ka'anna ja'ala khilafata al hasan tabi'atan li abihi aw lam ya'tabirha haythu annahu radiya anhu tanazzala 'anha dan di sini barakallahu fikum isyarat bahwa muallif mengambil dan mengangkat hadis Yaitu Al-Khilafah Ba'li Thalatuna Sana Hadis Nabi Sallallahu Alaihi SAW Kekhilafahan Kekhalifahan itu akan berlangsung Selama 30 tahun Isyarat bahawa Kekhalifahan yang Waktu itu terjadi pada Hasan Adalah kekhalifahan Yang disertakan Kepada ayahnya Atau tidak menganggapnya sebagai Khalifah Di waktu itu dan tidak menghitungnya karena beliau mengundurkan diri dan menyerahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tala fa khilafatu Abi radhiyallahu anhu sanatan wa wa thalatu ashurin wa Adapun kekhalifahan yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq itu berlangsung dengan rincian dua tahun dengan penambahan Yaitu tiga bulan dan sembilan hari dengan catatan barakah wafikum berdasarkan kepada kalender Hijriyah min salah tata asharabi al awal sanah ehda asharoh Hijriyah ila 22 Jumadil Akhirah sana 13 Hijrah yang terjadi bahawa dimulai pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah sampai 22 Jumadil Akhirah pada tahun 13 Hijriah coba kalau kita perhatikan di situ kurang lebih akan terkumpul 30 ee uh, Tahun Tentang kekhilafahan yang berlangsung Pada Abu Bakar disebutkan Dua tahun Tiga bulan dan Sembilan hari Wa khilafatul Umar Radial Anhu 10 Salawat Berbeda dengan Kekhilafahan yang terjadi setelahnya Adapun Umar berlangsung Sampai sepuluh tahun Wasitatu Ashurin Sepuluh tahun ada tambahan 6 bulan wa talakatu ayam dan ketambahan 3 hari, ketambahan 3 hari terhitung dari mulai tanggal 33 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah sampai 26 Dzulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Wa khilafatu Utsman radhiyallahu anhu 2 atau 12 sanah Adapun kekhalifahan yang berlangsung pada Uthman berlangsung 12 tahun dengan tambahan ila sintai ashara yaman kurang daripada 12 hari dimulai tanggal 1 Muharram pada tahun 24 Hijriah sampai 18 Dilmhejah tahun 35 Hijriah atau Naam, 25 Hijri, ya. 35, ya? Naam, maafkan, 35 Hijri, ya? Semakala wa Ali radiyahu anhu Khilafatu Ali radiyahu anhu Setelahnya disusul tentang jumlah Berapa lama Ali Memegang kekhilafahan Kala arba usanawat Watis'atu ashurin. Adapun Ali di masa kekhalifahannya berlangsung 4 tahun dan ada tambahan, yaitu 4 tahun 9 bulan. Dimulai daripada 19 Dhul pada tahun 35 Hijriah sampai 19 Ramadhan pada tahun 40 Hijriah. Pada Majmu khilafatihau la al-arba'ah, tis'un wa isyruna sanah wa sitatu asyurin. Dikatakan oleh Syekh Rahimahullah bahwa jumlah total Dari mulai Kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq Sampai kekhalifahan Ali Ibn Abi Talib Ialah terhitung 29 tahun 29 tahun 6 bulan Dan 4 hari 6 bulan dan 4 hari. Sumbhi al Hasan ibn Ali radiallahu anhu. Yawa mata Abu Ali radiallahu. Kemudian sesungguhnya pada masa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib belum usai, artinya apa? Belum berakhir, tapi beliau terbunuh di bulan Ramadhan. Beliau terbunuh di bulan Ramadhan. Seperti yang sering kita mendengarkan. Tentang uh, pembunuh. Ali bin Abi Talib. Yaitu Abdurrahman Ibn Muljam. Sebagian mengatakan Ibn Muljim. Abdurrahman bin Muljim atau Bin Muljam. Yang dahulunya orang ini adalah apa? Penghafal Quran. Abdurrahman bin Muljam adalah seorang penghafal Quran. Dan sempat mengalami... Masa-masa yaitu tidak ingin bersama teman-temannya dari kalangan khawarij. Tetapi ketika beliau diutus. La waktu ketika diutus ke negeri Mesir bertetangga dengan seorang khawarij. Lalu disurut lagi dengan mengatakan mari kita bangkitkan sifat solidaritas kita. Mari kita bangkitkan. Sifat solidaritas kita yaitu pembelaan kepada teman-teman kita yang sudah meninggal. Akhirnya disepakatilah mereka di waktu itu. Tentang akan dibunuhnya beberapa sahabat. Di antaranya ialah Ali bin Abi Talib. Dengan masing-masing telah ditunjuk siapa yang akan membunuhnya. Dan <tuh> pertepatan pembunuh Ali adalah. Abdurrahman ibn Muljam. Yang dahulunya istilah kita Guru Maci. Guru yang mengajari tentang baca quran Dan bukan orang-orang yang biasa tidak tahu apa-apa. Naam. Fabaraqawafikum. Sehingga keselamatan itu adalah hal yang mahal. Tidaklah kemudian semata-mata seorang dengan bekal berbahasa Arab. Atau bekal memegang mushaf dengan berbekal kepada bahasa Arab atau pegangan mushaf atau penghafal Quran e, riwayat yang juga sempat kita dengarkan bersama seorang tabi'in yang bernama Yazid Al-Fakir saat rombongan akan menuju Makkah mereka melewati kota Madinah dan tiba-tiba di kota Madinah mereka menghampiri masjid Nabawi dan ternyata di dalamnya ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah sedang membahas dan sedang menyampaikan kepada majlis yang ada adalah pembicaraan masalah Jahannamiyun iaitu syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk neraka yang kemudian dikeluarkan karena keimanan yang ada pada mereka. Maka mereka tercengang, mereka tercengang karena selama ini mereka memahami orang yang kalau dimasukkan ke dalam neraka tidak akan keluar selama lamanya. Kullama aradu ayyah rujuminha ridu fihah ayat umum yang berlaku kepada orang kafir mereka terapkan dan mereka praktekkan kepada kaum ini di mana Allah menyifati orang-orang kafir. Setiap kali mereka akan berusaha keluar dari neraka tidak Allah izinkan dan harus kembali lagi. Ayat itu secara makna adalah betul memaknai penduduk neraka itu tidak akan diberikan kebebasan keluar tetapi itu berlaku bagi orang-orang apa? kafir. Adapun orang mukmin sebagaimana pada hadisus syafa'ah mereka akan mendapatkan syafa'atun nabi Alaihi Wasallam. Bahkan salah satunya ialah Orang-orang eh, yang mereka itu Sudah hitam, gelam Warnanya dikatakan seperti arang Karena lamanya di neraka <tuh> Namun <tuh> pada mereka itu ada keimanan Dan mereka dientaskan Lalu dimandikan dalam sebuah sungai Yang namanya Nahrul Hayah Yang dengannya berubahlah yang semula warna mereka itu seperti arang yang hitam gelam berubah menjadi putih tak seperti kertas kabarakatikun setelah Ali terbunuh maka kaum muslimin membaiat Hasan putranya saat dimana orang tuanya meninggal saat orang tuanya meninggal pada bulan Robi'al awal pada bulan rabil awal bertepatan dengan tahun 41 Hijriya. Setanah. <coughs> Pada bertepatan yaitu tahun 41 Hijriya. Salam al-amru ila Mu'awiyah. Di waktu itu pula beliau pasrahkan. Beliau serahkan urusan dan perkara kekhalifahan kepada Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan. Wadzalika waharat ayatul nabi sallallahu alaihi wasallam di hari itulah di masa itulah nampak tanda-tanda ayat yang berkaitan dengan apa yang pernah diucapkan nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diucapkan nabi sallallahu alaihi <coughs> al khilafatu ba'di 30 sanah kekhalifahan jadi setelah berlangsung <coughs> barakallahu tercukupi dan tergenapi selama 3 tahun kata beliau al khilafatu ba'di thalathuna sanah wa fil hasan dan saat Hasan dalam kondisi masih bocah beliau mengatakan innani hadza sayyid putraku ini jadi boleh bagi seorang kakek mengatakan kepada cucunya sungguhnya ini putraku sesungguhnya apa ini putraku dan itu bukan dikatakan kepada kebohongan Dengan mengatakan Lo, Itu kan cucu anda Boleh Bagi seorang kakek Mengatakan kepada cucunya Ini adalah putraku Dan cukup banyak apabila kita dapati Dalam biografi para rawi Para ulama Seringkali menisbahkan Tentang nama Itu kepada kakeknya Fulan bin Fulan Atau Fulan Ibn Fulan Si Fulan itu putra si Fulan Diusut-diusut Ternyata Penyebutan Fulan bin Fulan tadi Bukan nama orang tuanya Tapi kakeknya Nama kakeknya Dan tentunya Bisa saja ada sebab Mungkin kakeknya lebih tersohor Kakeknya lebih Dikenal Tidak mengapa dalam hal ini Dan tidak terhitung Kepada uh, Lukub Hal itu tidak terhitung kepada seorang durhaka kepada apa orang tua dengan tidak menyebut siapa orang tua kandungnya tetapi langsung menyebut kakeknya. Kata Nabi inap miha'gas syid wada Allah an yusliha bihi fi ataini azimatain min al Bukhari. Kata Nabi kepada Hasan sesungguhnya putraku ini adalah Sayyid. Sayyid tentunya. Pemuka. Sayyid tentunya pemuka. Pemuka satu kaum dikatakan Sayyidul Qaum. Pemuka satu kaum. Semoga Allah Azza wa Jal. Tentunya ini doa. Yang bermakna. Mengandung kepada. Hal yang akan terjadi. Yaitu Allah akan. Memperbaiki. Dengan cucuku ini adalah dua kelompok yang bertikai dua kelompok yang bertikai dari kalangan kaum muslimin falhasanu sibtu rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hasan merupakan cucu nabi dan sekaligus raihanato sekaligus juga merupakan barakawfikum kesayangan nabi <tuh> dikatakan beliau cucunya juga sebagai kesayangan nabi وهو أمير المؤمنين <تصفيق> ابن أمير المؤمنين. <تصفيق> اللي هو سرّان أمير المؤمنين، ابنة سرّان أمير المؤمنين، يعني علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، dan بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب. وعلي بن di Rabiul Awal pada tahun 50 Hijriah dikatakan oleh Syekh rahimahullah bahwa Al-Hasan itu cucu Nabi Al-Hasan itu cucu Nabi beliau merupakan putra seorang khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada tanggal 15 Ramadhan tahun ketiga Hijriah dan belum meninggal di Medina dan dimakamkan di Baki. Belum dimakamkan di Baki pada Robiil Awwal pada tahun 50 Hijriah. Wal Husain, Sibtu Rasulillah, Sosalam Warahhanatuh. Demikian pula Husain, demikian pula Husain. Juga cucu Nabi, cucu Rasul, Warahhanatuh. Juga kesayangannya, Wahwa ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hussein juga cucu Nabi. Beliau juga putra Khalifah. Hanya yang sempat menjadi Khalifah adalah sahabat Al Hasan. Yang sempat menjadi Khalifah adalah Al Hasan. Beliau cucu Nabi. Kabar kalau diwuludah di Syaban, sana Rabi'ah atau uh, Rabi'ah Badr Hijrah. Beliau pada bulan Syaban dilahirkan dan tahun keempat Hijriah. Mungkin orang menganggap bahawa Hasan dan Husein nabak kembarkan begitu ya Seringnya tergambarkan seperti itu Wako tidak Di Karbala Adapun yang terbunuh ialah Husein Yang terbunuh di Karbala adalah Husein Pada tanggal 10 Muharram Pada tanggal 10 Muharram Tahun 61 Hijriah 10 tahun setelah wafatnya siapa? Saudaranya Iaitu Al-Hasan Demikian pula Wasabit Wahua Ibn Qais Ibn Shammaz Al-Ansari Al-Khazraji Khatibul Ansar Kutila shahidan, Yawmal Yamamah Demikian pula di sana ada Thabit Wahua Ibn Qais Ibn Shammaz Al-Ansari Dan beliau terbunuh Syahid pada Yomel Yamama pada tahun yaitu 11 Hijriah dan Barakalawikum atau di awal tahun 12 Hijriah pada akhir 11 Hijriah atau di akhir 11 Hijriah dan di awal 12 Hijriah. Barakalawikum kalau wanashhadu kemudian muallif berkata dan kami mempersaksikan. Lil ashrah bil jannah kepada sepuluh orang yang direkomendasi Nabi sebagai penghuni jannah. Kamusyahidalahum an Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mempersaksikan mereka sebagai penghuni jannah seperti Nabi mempersaksikan mereka sebagai penghuni jannah. Fakal Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah. Abu Bakar itu di surga atau di jannah Umar itu di jannah Wa Uthman fil jannah Wa Ali fil jannah Wa Talhah fil jannah Wa Zubair fil jannah Wa Saad fil jannah Wa Sa'id fil jannah Wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah Wa kullu man shahida lahun nabi salallahu wa salam bil jannah semua pihak yang Nabi persaksikan sebagai penghuni jannah, syahidna lahu biha. Kami pun juga ikut mempersaksikan bahawa mereka itu sebagai penghuni jannah. Kakaulihi al-Hasanu wal-Husainu sayyida syababi ahl jannah. Kata Nabi, Hasan dan Husain, dua orang ini, sayyida syababi ahl jannah. Keduanya penghulu. Penghulu para pemuda penduduk surga, penghulu para pemuda penduduk surga. Waqaulu li Thabit ibn Qais innu min ahli jannah. Demikian pula ucapan Nabi kepada Thabit ibn Qais atau Thabit bin Qais bin Shammas yang dikatakan beliau juga di jannah. Walanazdim di ahadin min ahli qiblah bijanatin walanar juga termasuk prinsip. Kalau tadi sifatnya kepada apa penyebutan siapa orang yang paling mulia di kalangan para sahabat tersebut di situ siapa Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman kemudian Ali dan juga siapa Al-Fathan Wal Fousein demikian pula Sabit Ibn Kais yang kedua yang berikutnya ialah mempersaksikan siapa-siapa yang mereka itu dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni penghuni jannah misal. Ada orang yang bertanya, di manakah Abu Bakar tempatnya di akhirat nanti, kita bisa mengatakan dengan pasti beliau di surga tanpa ada kata-kata insyaAllah. Kenapa? Nabi merekomendasi. Nabi apa? Merekomendasi orang-orang yang dikatakan, fulan di jannah, fulan di jannah. Yang berikutnya, لا نفس لأحد من أهل قبلة بجنة ولا نار. Adapun orang-orang yang nampak dalam kesehariannya sebagai kaum muslimin ahli kebbla ahli kebbla ini diistilahkan oleh para ulama, bisa untuk menjuluki sebagai kaum muslimin atau orang muslim yang nampak solat, yang nampak apa? Solat. Mereka dikatakan ahli kebbla kaum muslimin kaum muslimin. Kita tidak bisa memastikan salah seorang pun kaum muslimin yang tidak dipastikan oleh Nabi kan begitu ya? dipahami ya bahasanya kita tidak memastikan seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang tidak dipastikan oleh nabi dengan dipastikan bahwa dia di surga atau dipastikan bahwa dia di neraka sampai di sini dipahami kalau kaum muslimin kita tidak bisa memastikan misalnya ditanya fulan <tuh> <tuh> itu di mana tempatnya dengan amal-amal kebaikan apa dikatakan? Arju ayyaku nafil jannah. Aku berharap semoga dengan amal kebaikannya dia dijannah. Beda dengan kaum khawarij. Beda dengan kaum khawarij. Adon tahu ya. Orang-orang kaum teroris. Salah satunya. Yang dikhabarkan kepada kita ketika. Orang-orang eksekutor. Yang akan mengeksekusi Siapa? Siapa? Imam Samudra kan begitu? Berita mengatakan ketika diekskusi itu bau harum luar biasa. Kami dapati para berdia dari menyambutnya. Seperti itu apa? Kan dipastikan masuk surga kan begitu ya? Kita tidak bisa memastikan. Setiap seorang muslim kita tidak bisa memastikan jazman si fulan di jannah atau sebaliknya. Dia muslim. Dia sholat. Tapi perbuatannya seperti itu. Saya pastikan dia di neraka. Tidak bisa. Tapi kita boleh mengatakan saya khawatir. Dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Kebaikan-kebaikan dihiasi dengan keburukan yang dia lakukan tadi. Saya mengkhawatirkan. Khawatir kalau dia kemudian kelak diseret. Dan dimasukkan ke dalam abad neraka. Illa man jazamalahu arrasulu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pihak yang memang Rasul memastikannya. Kecuali pihak yang memang Rasul memastikannya. Lakinan narju lil muhsin wa nafafu alal musik Tetapi kita mengharap kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mengikhlaskan dalam beramalnya, kita berharap semoga mereka adalah orang-orang yang ditempatkan di hari akhirat nanti di dalam syurga. Adapun kepada orang-orang jahat Orang-orang yang jelek Kita mengkhawatirkan Mengkhawatirkan kalau kemudian apa? Diseret dan dimasukkan ke dalam neraka Kala asyahadatu biljannati awinnar Mempersaksikan apakah seorang itu Di dalam syurga Ataukah di dalam neraka Asyahadatu biljanna Aubinnar laisa Liaklin piha madhal Kata Syih Muthaymin Barakalawatikum atas ucapan Mu'allif tadi, mempersaksikan bahawa siapa yang di surga dan siapa yang di neraka tidak ada akal itu apa ikut andil, tidak ada andilnya akal seorang. Karena mohon maaf ya, pada sebagian pihak itu tatkala ya. kalah, tak kalah barakalawatikum ada udama yang membimbing <tuh> ulama yang membidami ulama yang menekuni tentang barakatikum kasus-kasus yang sifatnya tidak semua orang bisa melakukannya lalu barakatikum membiji, menilai si fulan dikatakan dia mungkin hijbi si fulan demikian-demikian <tuh> apa seringkali yang kita dengarkan lah Memang si alim tadi itu malaikat Kok sampai tahu bahawa si Fulan itu Demikian demikian Bukan Itu karena apa Karena mumarasahnya Karena menekuninya dalam bidang tersebut Sebab itu Syekh al rahimahullah Ketika mengomentari tentang hadis Bahawa Kelak di akhir zaman Akan keluar Dajjal akan keluar apa? Dajjal. Dan di dahinya tertulis apa? Kafir. Ima'ejaan, potongan huruf kaf, fa, ra atau kalimat kafir. Yakra Yakra'kullu mu'min atau muslim. Setiap orang mukmin muslim bisa membacanya, mengetahuinya. Itu Dajjal. Karena ada kafir pada apa? Dahinya. Kalau ada yang bertanya Seandainya ada orang-orang mukmin Yang buta huruf Nggak bisa membaca Bahasa Arab juga nggak bisa membaca Apakah bisa membaca? Jawabannya apa? Bisa membaca Kenapa? Rasul memberikan khususiyah Rasul memberikan apa? Khususiyah Seandainya Ada yang Meragukan Loh Anda itu tahunya hanya sholat Beribadah kepada Allah Tidak menyekutukan Allah Kan demikian saya ini yang rajin membaca dan seterusnya. Walaupun pada saya ada kekufuran, kan demikian. Saya tidak bisa membacanya. Kok bisa? Itulah namanya apa? kekhususan yang Allah berikan. Karena itu kata Syekhalban rahimahullah, "Al-mukhassis hujjatun 'ala ghair mukhassis." Orang yang membidangi dan punya kekhususan akan menjadi apa? argumen, dalil, petunjuk bagi orang yang tidak punya apa? Ke Kekhususan, mohon maaf, mohon maaf. Kalau kita sakit, kemana yang paling murah? Berobat, puskesmas, ya 2000 dapat obat lengkap, ya. Karena kalau masuk puskesmas, agak apa belum? Masuk puskesmas ke poliklinik. Ya sebagian anak kita kita antar pulang sakit banget dokternya nggak ramah lah tujuh ribu minta enak dan ramah kan begitu ya misal gitu ya iya tujuh ribu kok minta ramah minta enak kan begitu kalau minta ramah minta enak yang empat ribu ya ke dokter ahli dibujuk ya? ada apa di mana yang sakit Oh ini belum boleh, kamu lagi bengkak kusim Kalau di persemasan kadang-kadang tidak begitu Mohon maaf ya, tidak bermakna Kita mengkritik demikian Tapi kadang-kadang demikian Karena apa betapa banyak antrinya Pasien kan begitu Ya tidak Dapat murah kan begitu Coba nah, Ini juga salah satu ilmu ya Untuk perhatikan, ini penting bagi para orang tua Untuk mengecek telinga anak-anak Kadang anak dipanggil hanya, gitu ya. Fulan, Amr, apa bi, apa bi, coba dicek. Siapa tahu ada penggumpalan pada apa telinganya. Ada tipe anak itu, ada tipe anak yang kotorannya tidak bisa keluar sendiri. Dia menggumpal Kadang kita dapat itu hampir mungkin panjangnya sekian dan itu mengeras. Bisa jadi dia siak kecil, miskin kan begitu. KTHT berapa? pernah ada yang khati-khati khusus masalah telinga minimal tiga ribu dan hati-hati jadi mengorek-morek dengan cara apa biasa dengan cara biasa parah bisa jutaan kan begitu tapi antum bisa membeli obat kan obat di sana ada penetes untuk apa menunakkan pelan-pelan antum sedot antum bersihkan telateni alhamdulillah yang harusnya 300 itu dengan model mungkin 30 ribu obat itu, kan masih sisa berapa? 230, am bisa belikan anak lah, jajan mereka. Iya, tapi hati-hati, konsultasi, mohon para umat, para abah mengecek anak-anaknya, yang TK, yang besar dicek, karena ada jenis seperti itu. Nah, maksud saya dalam lembab ini bahwa seorang yang punya keahlian itu dikunjungi dan dipercaya, ya tidak. Sama. Kalau dalam bidang kesehatan Kita pun kadang mempercayakan Kepada seorang yang punya keahlian Kenapa dalam agama kita mempertanyakan Kalau ada seorang alim yang membidangi Menjuluki apa dia malaikat Apa dia yang punya surga dan neraka Omongan-omongan apa seperti itu Adakah ini ajaran ahlu sunnah Ketika Imam Ahmad Ketika Imam Abu Dawud Ketika para aimah Mengatakan si fulan, si fulan Baik, sabar khalafikum. Itulah yang dikatakan perbeza, jarakwa tadiil, liwa bendera, membici seorang siapa fulan, siapa fulan, pantas tidak dia dalam berdakwah ataukah tidak, pantaskah tidak dia membawa agama apakah tidak, hati-hati diusir di fulan. Itu bukan bab di mana seorang ingin apa, apa? Disinggalkan, membici orang lain lupa dengan dirinya tidak, termasuk nasihat. Termasuk nasihat. Fahabarakatuhikum. Tetapi aneh. Aneh orang-orang yang mengatakan ingin mempelajari al mempelajari Islam. Mereka popi dengan bangkitnya para ulama yang hari ini mengatakan eh, si fulan itu menyimpang. Si fulan, hisbi, si fulan, demikian, demikian. Dan mereka tidak betah dengan ucapan-ucapan tersebut. Nah, kita kembali... Barakallahu prinsip bahawa mempersaksikan bahwa eh si fulan atau seorang itu di surga apa ke neraka maka tidak ada andilnya akal sama sekali. Fa hiya 'ala syara'. Masalah ini masalah yang barakallahu sesuatu yang hal perihalnya itu berdasarkan kepada syariat. Tolak ukurnya syariat. Faman syahidallahu syariq bidhalik. Siapa yang oleh syariat dinyatakan sebagai penghuni jannah. Maka kita boleh memastikan sebagai penghuni apa? Jannah. Faman syahidallahu syariq bidhalik syahidnalahu. Waman lafala. Dan barang siapa yang tidak, tidak boleh kita memastikannya. Lakinna narjuh al muhsin tetapi kita berharap orang yang baik-baik untuk dikatakan masuk ke dalam jannah wana kafu al-musi dan kita mengkhawatirkan kepada seorang yang barakah wafikum uh, berbuat jelek, diancam dengan raga dan barakah wafikum naksimu asyahada atau tuksamu syahada bil jannah awi bin nar ila kismain. Amatun Wa khasatun Dibagi tentang mempersaksikan apakah seorang itu Di surga ataukah dengaga Akan terbagi menjadi dua Yaitu pembagian yang sifatnya umum Dan pembagian yang sifatnya khusus Tapi so, ini dilanjut Tidak ada maghrib? Tidak Baik Gimana? Disepakati apa gimana? Hehehe Hah? Sila lanjut. Taib, kita lanjut mungkin sampai uh, pembahasan ini ya, pembahasan uh, poin tentang perihal apa? Uh, pembahasan mempersaksikan di surga dan neraka itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita uh, tunda untuk kita sama-sama sholat maghrib dan bakal maghrib. Insyaallah kita lanjutkan enam. تفضلوا حقبكم الله